Salmul 121 Veselitum au de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime, Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate, ale cărei porți sunt strâns unite. Că acolo s-au sui semințiile, semințiile Domnului după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, Scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriiturile tale și în destulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei gream despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele buneție.